ויקרא, פרק י. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. ויומר משה אל אהרון,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 אשר דיבר אדוני עליהם ביד משה. וידבר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר, בניו הנותרים. קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני, ויאכלו המצות אצל המזבח, כי קודש קודשים היא. ואכלתם אותה במקום קדוש, כי חוקך וחוק בניך היא, מאישי אדוני, כי כן צוותי.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 ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים לאמר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קודשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את עוון העדה, לחפר עליהם לפני אדוני. הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה.